Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Har ni under ta en titt i morgontidningarna än? Jag bläddrade lite snabbt och vid det här laget är det en hel del som känns bekant. Som rubrikerna om FDI, Foreign Direct Investment. I snart två veckor har parlamentet varit paralyserat över frågan om utländska direktinvesteringar i Indien. Ska det bli en omröstning eller bara en debatt? Eller både och? I överhuset eller bara underhuset? Gång på gång har talmannen skickat ut de bråkande ledamöterna och man undrar om lagen överhuvudtaget kommer att ta sig igenom snårskogen av allianser, kommittéer och enskilda ledamöter som sätter sig på tvären innan parlamentet stänger igen för vintern om tre veckor. Och så levereras ännu ett avsnitt i följetongen om Facebook-flickorna. Idag är det högsta domstolen som rasar över en självsvåldig polischef i Mumbai som ryckt ut till moralens försvar och grep två unga kvinnor för deras inlägg på Facebook för ett par veckor sedan. Den ena undrade om det verkligen var nödvändigt att hela 20 -miljoners staden Mumbai måste stängas ner i två dagar för att hedra en politiker som dött. Hennes väninna gillade inlägget men det gillades inte av polischefen som grep båda två. Ja, hur står det till egentligen med yttrandefriheten undrar man här. Och en bit in i tidningen, ett annat återkommande tema är den stora ID-registreringen. Alla 1,2 miljarder indier och kanske visar de sig nu vara många fler ska registreras och få ett eget personnummer. För många som aldrig varit i närheten av en bank ska det nu bli möjligt att öppna ett eget konto för att få sina pengar insatta direkt utan att ta omvägen via korrupta byråkrater. Regeringen lovade häromdagen att stora delar av Indien ska vara registrerade under nästa år medan oppositionen fnyser. Orealistiskt. Det handlar bara om att fiska röster lagom till valet 2014 säger de. En liten nyhetsskörd från New Delhi idag. Välkomna till konflikt. Vart är Indien på väg? Världens näst största land står inför akuta vägval. Varför kan Kina, men inte vi? Ja, det undrar många indier när den ekonomiska tillväxten här snabbt bromsar in. Är det demokratins oundvikliga pris eller är det dags för en stark ledare? Hör reportage från landsbygden i Rajasthan, från ett paralyserat parlament i New Delhi och från finansmäckat i Mumbai där fattiga sover på gatan in till världens dyraste privata skyskrapa. Ja, välkomna till ett ganska varmt och disigt Gurgaon, en förstad till Delhi ett par mil söder om huvudstaden. En stad som har beskrivits som att den har allt utom det mest grundläggande som fungerande el och avlopp. Våra gäster idag är Julia Virius, frilansjournalist som bor och arbetar i New Delhi och har rest mycket här i landet under de gångna tio åren. Och vår tillfällige värd här i Gurgaon, Magnus Oskarsson, vd för företaget Roxtech, på vars tak vi sitter just nu. Berätta Magnus, vad är Gurgaon för en plats egentligen? Gurgaon för mig är ju egentligen idag ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett kontorslandskap kan vi säga. Det finns otroligt mycket internationella företag som har slagit upp sina kontor här. Allt ifrån Ericsson och till många andra företag. Precis som du säger så är det ju man, man har ju inga vägar, många parkeringsplatser man har inte kraft eller el eller någonting sånt här i, i Gurgaon men det växer så det knakar och här är ju som egentligen ett finanscentrum har det blivit på många sätt till, till New Delhi men fortfarande är det ju de här mest basic grundkraven finns ju inte på plats. Julia Virius, vad tycker du att Gurgaon berättar om Indien idag? Det berättar ju någonting om den otroliga tillväxten som har varit som fortfarande pågår med nya investeringar och företag och också en förändrad livsstil där Delhi, New Delhi börjar bli alldeles för trångt. Många väljer att flytta till Gurgaon för att det är här de stora företagen finns och har sina huvudkontor och det, Gurgao är väl en symbol för den nya Indien? Vi ska strax prata mer med er men först till en av de frågor som verkligen dominerar medierapporteringen här. För just nu pågår ju en intensiv debatt i Indien om utländska direktinvesteringar. För ett par månader sedan beslutade det regerande kongresspartiet att tillåta utländska bolag att etablera sig i den indiska detaljhandeln. En bransch som i Indien sysselsätter runt 40 miljoner människor och som hittills har varit fredad från utländsk konkurrens. Beslutet att tillåta stora kedjor som Walmart, Carrefour och Ikea i Indien har orsakat protester både på gatan, i media och i parlamentet i New Delhi. Där blockerar just nu oppositionspartiet BJP och deras allierade alla andra lagförslag och kräver en extra omröstning om just utländska direktinvesteringar. FDI som det förkortas på engelska. Så varför är frågan så kontroversiell och vad säger den egentligen om Indiens ekonomiska och politiska utveckling? Konfliktsproducent Lotten Colleen reste till Indiens kommersiella centrum Mumbai. Terminen sista businessquiz har precis avslutats på Mumbais prestigefulla handelshögskola. En kvinnlig professor hänger medaljer i gulvita band runt halsen på de tre bästa studenterna, alla män– Flera av frågorna på testet handlar om FDI, foreign direct investment. The quality of products and the management will help India increase its uh, production GDP. There will be new jobs which will be created. So I am strongly in favor of FDI. Totally in favor, actually. Not, I don't have even a single doubt. Ronadjen, som kom etta, har bara positiva saker att säga om beslutet att tillåta utländska direktinvesteringar i detaljhandeln. Det kommer skapa jobb och lyfta tillväxten, säger han. Men hans studiekompis, Hussein Aliaskar, håller inte med. Not totally. What do you think? It's quite complicated. Like, when if I can get everything from one place, why should I go to this uh, smaller shops? go to big bazaar, I'll buy everything at one place. Retail is all about that, right? Walmart also. So like the small shopkeepers are of course not going Indiens många småbutiker kommer inte att överleva om Walmart och andra utländska kedjer kommer hit, säger Hussein Ali Askar. Studenternas oenighet avspeglar den debatt som just nu pågår i Indien, för eller emot FDI- det är frågan som diskuteras i tidningar och som fått hela parlamentet att gå i baklås. Regerande kongresspartiet har till och med tappat en allianspartner på grund av den nya yes. lagen. People, All Banerjee people have their own Mamta Banerjee from Tamil Congress departed departed from UPA for this sole reason. You mean within the coalition? Yeah, yeah, UPA. India's entire political system is a democracy. Det är en rott of representation från en hög country som all politici are representing så so many different klassis kind of all over the country. Så det ska inte bli en ny disparity av opinjars. Politikerna bara bråkar. De kommer ingen vart, säger studenterna i mun på varandra. Men nickar sedan alla allvarligt när en av dem, Akshat Pandi, konstaterar att Indien trots allt är världens största demokrati. Och då får det lov att finnas många åsikter. Alla måste få höras. Jag lämnar prisutdelningen och leds ut av den kvinnliga professorn samtidigt som killarna förhör sig om Sverige. Det är väl ni som har slatan och Ikea. Just Ikea är välkänt i Indien trots att företaget inte finns här. Det beror på att de i flera år förhandlat med regeringen om att få öppna varuhus utan resultat. Men det kommer antagligen att ändras nu med de nya FDI-lagarna. Now I favor of FDI if that will come as a consumer I think so we are going to enjoy different type of products. After 95 even after globalization and liberalization privatization of certain sector our life has become more comfortable and more convenient with because jag är positiv till den nya lagen om fdi vi behöver investeringar den privatisering och liberalisering av indiens ekonomi som påbörjades på 90-talet då politikerna började öppna landet för utländska företag det har gjort vårt liv bättre, enklare. Till och med min hushåll ska ha råd med en mobiltelefon, skor och bättre mat nu för tiden, säger professorn när vi satt oss ner i klassrummet intill. Samtidigt är hon oroad över att liberaliseringen inte går tillräckligt snabbt. Det är så mycket tullar, regler och byråkrati och staten är fortfarande allt för styrande i den indiska ekonomin. Det är not det rekvarment när det är gara. Tak exempel. Det är not rekvarment av employment opportunities. Det är ju. Det want education more. Why today we are facing the problem av low growth rate? The reason is this. Statliga jobbgarantier och subventioner till jordbruk och industrier måste bort. Annars kommer den sjunkande tillväxten inte återhämta sig, säger professorn. Innan jag går, ber jag om hennes namn. Men då ser de plötsligt livrädda ut. Jag är en regering. Jag kan inte ta Även om du är en professor? Ja. Yeah. Det är en demokrati. Indien är en demokrati och vi har ju yttrandefrihet, säger professorn lite skanset. Men det här är ett statligt yeah. universitet, så jag måste vara lite försiktig. Men varför är det Men det är nog ändå Ja. Det bättre att ta Is it, a, is, it a, is it a family business? Yes, it was started by my father. It was only this much area was there. Then we expanded. We took we bought the building. We bought the next building. We bought the floors. Och andra sidan stan vid Crawford Market visar vi renskär runt i sin affär som hans pappa startade för 40 år sedan. Då var det bara den här lilla delen pekar han. Idag har vi tre våningar med kläder och leksaker. Is the FBI something you talk about a lot? Yeah, I mean, because it's a it's a very highly publicized by the media and by the government. All, everybody wants to know now why what is happening is FBI. And most of the time, Walmart only sends their marketing team everywhere all over the world and make sure this issue is highlighted and highlighted in their favor. Viren Shah är också ordförande i detaljhandlarnas intresseorganisation som är en högljudd motståndare till den nya FDI-lagen. Men säger han, Vi kämpar emot vind. IMF, Världsbanken, media och stora företag som Walmart de står alla på regeringens sida. And it's been the, the yeah, -Always happens. Except you have some BJP-guys obviously they are protecting because of their selfish interest. But... We never know once they are in the power what will happen. Right now they are saying that we will not allow. So these are the ladies department day to day salwar kameez and all that. Uh -huh. Nu har oppositionspartiet BJP ställt sig på vår sida, men vem vet? De byter säkert åsikt om de skulle komma till makten i nästa val, säger Dinesh uppgivet. Medan han visar runt bland då omkläder, barnvagnar och bröllopsatteljéer. Och vi sätter inget hopp till politikerna. De utnyttjar bara att det här är en viktig fråga för de 40 miljoner in som är sysselsatta i detaljhandelsindustrin säger han. Second largest employment after agriculture, retail. 40 million are already employed in this business. So you can't suddenly say a few thousand they will employ a few thousands of people. Walmart and all that. De 40 miljonerna kommer inte att bli de kommer att bli i Regeringen säger att ifall de här stora internationella kedjorna kommer hit så kommer de skapa flera tusen jobb. Men vad händer då med de miljoner småföretagare som på sikt förlorar sina arbeten, säger Viren Shah? Han hävdar att Walmart, Carrefour, Tesco och de andra jättarna som står och stampar för att komma in på den indiska marknaden- att de kommer att radera ut de många mellanhänder som en vara passerar innan den idag hamnar i indiska butiker. Så det kanske kommer att bli billigare för konsumenterna, men alla inkomsterna kommer att hamna i utlandet, inte här i Indien, säger Viren Shah. The big chunk of mark markup will be earned by the Walmart because they will have inhouse wholesalers, they will have inhouse manufacturer, they will have inhouse agent, they will have in distributor. So all the system which India is uh, earning in a different different stages, uh, Walmart will earn in under one banner of Walmart. But for the people at the bottom of the supply chain, they might be better off having being employed by a by a you know huge hmm. company. Why? I mean, why they don't want to work under anybody? They are not. How do you know that? That's what the the feeling of the retailers are, which I am telling you. Nobody likes to work under anybody. And we don't feel like giving away our, place or our things to somebody outsider outside India and come Men de som arbetar längst ner i den långa tillverkningskedjan. Bönder textilarbetare, gatuförsäljare, De kanske skulle ha ett bättre liv som anställda i ett stort varuhus undrar jag vi den tjär på huvudet vi är är stolta säger han vi vill vara egenföretagare vi vill inte att utlänningar ska komma hit och få makten över oss okay det these are all this you know newborn this is a, mumbai's largest collection of the baby ram, pram and uh, baby coats and all that okay so these are again we import from china you import from china yeah we import from china men när vi kommer in i barnavdelningen får den indiska stoltheten sig en törn. Allt härinne har jag importerat från Kina, berättar Viren Det Detsamma gäller skor, underkläder, köksredskap, allt förutom traditionella indiska tyger. Är de Ja, väldigt populära. Det är en prys som verkligen fungerar de kinesiska sakerna är mycket billigare. Indiska varor är för dyra. Vår tillverkningssektor är för dåligt utvecklad, konstaterar Virensa. Han åker en gång varje månad till Kina för att handla på sig varor. Och som indisk affärsman kan man inte bli annat än imponerad, säger han. Yes, I've been to China. And what I, do you think when you it's go? It's beautiful. I mean, you don't see any people on the road. People are working. Where here in India, people, most of the people are not educated. Most of the people are unemployed. So you see, people always on the road. Over there, if you go to small town, everybody is working. Their wives, husband, everybody is working. Do you think that India should learn from China? Absolutely, because India has a infrastructure. India has a kind of population. India has a kind of space. India has a kind of demand. India has a kind of uh, buying power also. I Kina är vägarna rena och folk tigger inte som här i Indien. I Kina arbetar alla. Indien borde lära sig av kineserna. Vi har ju egentligen liknande förutsättningar. Kan de så kan vi. Men vi måste ha en stark politisk centralmakt, inte en massa små partier som bråkar med varann hela tiden. Med ett enpartisystem hade nog saker sett annorlunda ut i Indien, sa alltså butiksägaren Viren Shah i Mumbai. Jag har Magnus Oskarsson här i Gurgaon strax söder om Delhi där vi befinner oss. Du har ju varit i Indien under flera år och följt den politiska debatten. Vad är det som gör den här frågan om utländska direktinvesteringar så kontroversiell? Jag tror att det är som det är för tillfället. Men Indien har ju varit under många, många år egentligen protektionistiskt. Från många, man vill inte, vill inte få hit utlänningar. Och vad det gäller det här, jag tror det är mest en, en profilfråga från kongresspartiet. Att, att de vill visa att eh, vi vill genomföra det här. Och dessutom behöver man ju få igång ekonomin. Ekonomin haltar väldigt betänkligt idag. men tillväxten ligger runt 5-5,5 procent. Vilket är väldigt, väldigt lågt för Indien. Men med att FDI kommer hit, Walmart och Kia och så vidare så för mig skulle det vara jättebra på ett sätt att man skulle kunna utveckla distributionskedjan. Det skulle bli mycket mer modernt, effektivare på många håll i det här landet. De som nu är som bönder idag de skulle givetvis kunna jobba på en fabrik eller någon annan typ av jobb. Så att idag är den hälften av all mat som produceras i Indien, det ruttnar bort. Så att det finns inget kyllager, det finns inga, ingen bra distributionskanal. Julia Vireus, vad säger du om den här frågan? Just att den verkar så väldigt känslig som sagt. Och vad tänker man hos en yngre generation? Är det samma sak där? Är det lika känsligt? Det tror jag inte. Jag tror att den yngre generationen vill öppna upp marknaden och ser det som en självklar utveckling. Sen handlar det om att Indien måste förändra sin infrastruktur och att en massa, massa jobb riskerar att försvinna mellan händerna, att frukten jag köper på gatan och grönsakerna kom, måste jag gå till en matbutik och göra i, framöver. Och det gör ju att de här mannen som kommer och med en ringklocka varje morgon utanför mitt fönster kommer att bli arbetslös. Eller, och han kommer säkert hitta ett nytt jobb, men bara den rädslan och de miljoner människor som har den här typen av jobb och den, som, den personen som sen har liksom Kommit med frukten från en annan del av Indien. Så att jag tror att den yngre generationen kommer att tvinga fram att man öppnar marknaderna före det senare snarare för. Utländska investeringar utmålas ju också som en räddning, som någonting nödvändigt i det här ekonomiska läget. Du var inne på det Magnus med tillväxten. Nu är ju siffror som vi hör här 5,5 procent. Det är ju sånt man bara kan drömma om i Europa men här är det katastrof låter det som. Absolut, det är ju om man jämför med det, skulle vi ha en 5% tillväxt i Sverige, då är det klart att då skulle vi vara väldigt glada, men utgångspunkten är att vi börjar från olika nivåer, så att 5% i, i Indien är ungefär det är noll tillväxt i Sverige, men, men visst för mig är det... Det har ju alltid varit utländska investeringar som har i Indien nu i många många år. första svenska företagen har varit här i 50 år, Ericsson har varit det över 100 år. Så att det är ju inget nytt påfund att det kommer hit utländska företag. Man behöver få in ny teknik och så vidare till det här landet så att man är väldigt beroende av utländska investeringar för att få fart på det, för att få in ny teknik, få, få, liksom få eh, olika nya sektorer att till, växa till. Man kan inte bara leva på IT. IT står för en promille av deras BNP tillväxt. Så att för mig faran är ju istället att, att som pratade om Kina tidigare att Kina har en väldig överkapacitet idag eh, på grund av att eh, USA och Europa går väldigt trögt. Så faran är ju att kineserna kanske börjar titta mer på, på Indien de vet hur man ska tillverka saker och de, de kan det där och de har mycket pengar och de kommer med på sig pengar dessutom. Så att de skulle lätt kunna sätta upp någonting in i, i, i Indien och det kan ju vara en fara för dem Men, Andra företag som kommer hit som vi egentligen vill väl och vara, har en väldigt långsiktig approach på att vara här inne för det är en väldigt stor marknad. Så eh, det är ju egentligen till vinning för Indien så att, jag menar, man är ändå lite rädd för, för man har ju en rent dålig historien säger att de har många, många år har man ju varit någon annan som har bestämt över Indien. Så det också tror jag ligger lite grann i deras natur att nu ska det inte komma hit någon annan att bestämma för oss. För genom hundra, nästan tusentals år tillbaka så har det någon annan som har bestämt. Det där verkar ju vara en väldigt känslig fråga och att det, det, det är någonting i det här med det utländska och att andra ska komma hit och ta kontrollen, ta makten. Varför är det så känsligt fortfarande, Julia Bredus? Jag tror att det finns en kolonial backlash. Nu, de unga idag har ju inte upplevt eh, en, en, den kolonialtiden men det, finns ju, det lever ju kvar att någon annan stormakt har plockat i rikedomarna i landet och det tror jag finns i ryggmärgen men, men det håller också på att förändras det finns en otrolig stolthet och många unga som blir förbannade med, som, när det kommer på tal om att så här gör man i Europa eller man pratar om att jag frågar mina vänner om uh, den ekonomi, uh, pås, Lena berättar att ekonomin går ner så säger de, säger de bara så att här, här då, kolla på dig själv i Europa kom inte här och, och liksom, tyck till och det finns ett självförtroende som jag inte tror har funnits jättelänge. En annan sak som vi var inne på, eller som vi hörde om i inslaget, var ju det här med byråkratin, trögheten. Du nickar, Magnus. Är det något som du märker av i din verksamhet? Ja, det är klart. Absolut. Varje dag. Jag har varit inne i nästan i fem år. Så byråkrati är ju något som är verkligen en, en riktig. Kepp i hjulet många gånger. Till om det här företaget jag har fått tillstånd att bygga upp saker och det, det tar väldigt lång tid. En annan exempel är, jag vet vi besökte med någon delegation Västbengalen för några år sedan och nu i år besökte vi Gujarat. Och ut i Västbengalen där börjar man jobba klockan halv elva och går hem klockan halv tre och så har två timmar lunch eller till Det är väldigt fart på det, det finns vägar, det finns infrastruktur, finns allting på plats, det finns kraft, elektricitet, det överskott. Så det, så att det, för mig är det egentligen bara ledarskap som gäller. Det är en bra ledare, det är som ett företag också, men det är en bra ledare så allting är möjligt. Mm. Butiksinnehavaren i reportaget han pratade ju lyriskt om hur väl allting fungerar i Kina. Är det någonting som du hör också bland, bland andra företag och så? Nej, det är, för mig är det mer att man, ja, klart man är en elite, jag tycker nog att de gör ett lite bra jobb ändå i Kina. Men för mig är det generellt så tror jag att Kina har man lite, lite skräckblandad förtjusning om man ska säga över Kina. Man är imponerad av deras tillväxt och hur det fungerar. Å andra sidan så vill man inte ha det kinesiska så säga, telekomutrustning och så vidare. Man är ju, Indien och Kina är ju trots allt inga riktiga vänner. Och Kina tror jag att det, det blir mer och mer så att man är lite mer orolig tror jag för dagarna än vad man var med tidigare. Hur pratar man bland unga indier om Kina och förhållande till Kina? Jag tror att man fokuserar väl ganska mycket på mer på väst, alltså USA, Australien, Kanada, Europa. Och det är det, det är dit man vill. Det är dit man. Söker sig man kan och, och gärna liksom ha avstånd till Kina. Att det är en diktatur och här är det demokratiskt. Fast samtidigt så som du nämnde om det här med Facebook-uppdateringen där två unga tjejer blev gripna efter att ha kritiserat eh, att man stängde ner Mumbai. Så att, jag tror att uh, unga indier vill distansera sig från Kina och fokusera på... USA, Kanada och härma den livsstilen med platt tv och mycket, bilar, flera bilar. Min, mina grannar, de är tre vuxna men har fyra, eller fyra bilar. Jag förstår inte vad den extra bilen ska vara till för. Och det är dit man vill. Ja, frågan är om det är vad alla vill. Vi ska nu förflytta oss långt från städerna, bilarna och köpcentrumen- för det sägs att för att förstå vart Indien är på väg- ska man bege sig ut på landsbygden, så det har vi också gjort. Två tredjedelar av Indiens befolkning lever på landet- och för de allra flesta är jordbruket den enda inkomstmöjligheten. Trots de livliga diskussionerna om utländska direktinvesteringar- är staten fortfarande den viktigaste arbetsgivaren i Indien- och den rollen har bara förstärkts, inte minst på landsbygden– sedan man införde lagen om 100 dagars garanterat arbete för alla indier. Konfliktsreporter Kajsa Boglin gav sig ut till byn Sunda i Rajasthan– –för att titta närmare på vad som beskrivits som världens största välfärdsprojekt. Solen står högt på himlen och arbetsdagen har redan pågått i flera timmar– Gula fjärilar fladdrar runt Det 20-tal personer, de flesta kvinnor- som kämpar med hackor och spadar mot den torra jorden. Det gräver ett hål här som ska bli en damm- säger badan i orange, sari och turkos bomullsblus. De flesta jobbar två och två med att först gräva upp jorden- sen skotta över den i stora aluminiumfat- och så går en i taget iväg med fatet balanserandes på huvudet för att tippa av jorden en bit bort. En nappflaska står nedkörd i dammet bredvid gruppen och en liten flicka i gul klänning gnäller lite innan hon får komma upp till sin mamma. Badan Vajje och de andra som gräver här är anställda av världens största arbetsgivare, den indiska staten. 2005 antog landet en lag med det historiskt klingande namnet Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, manrega i folkmun, som ger alla som vill av landets mer än 1,2 miljarder invånare rätt till statligt arbete i minst 100 dagar om året till en minimilön på omkring 15 kronor om dagen. De senaste två åren har jag haft marega -jobb från och till, säger Badan Vaje. Oftast har jag grävt dammar och ibland diken ute vid åkrarna. Hon är ungefär 50 år, tror hon. Hon har aldrig gått i skolan och innan Marega-jobben så fanns det bara ett sätt för henne att försörja sig. Genom att jobba för sardarerna. –de lokala storgodsägarna. Det var helt upp till dem vad de ville betala oss, säger badan Badanvaje. Ibland fick vi 30 rupis om dagen, ibland 50. Det är mellan 4 och 6 kronor. Om vi behövde pengar till något akut var vi tvungna att låna av dem, fortsätter Badanvaje. Ibland sa de sen att vi hade lånat mer än vi hade– de kunde göra som de ville med oss. Många av de som arbetar här med dammen var tidigare fast i tvångsarbete. En sorts modernt slaveri där arbetsgivaren betalar en engångssumma per år. Göbbel, en smal man i 30-årsåldern, berättar att han fick mindre än motsvarande 500 kronor om året för att vara tillgänglig dygnet runt åt Sardaren. Jag har båt på Jag är att... Sardaren kunde väcka oss mitt i natten om man ville och kräva att vi skulle fixa något som behövde göras. Vi hade ingen kontroll över våra liv, säger Gubbel. Nu har han och Badavaje istället reglerad arbetstid och lön varje månad. Precis som miljontals andra indier över hela landet som är anställda enligt Manrega. Olagens omfattning är nästan omöjlig att föreställa sig. Just nu pågår 740 000 projekt som det här dammbygget runt om i Indien. 50 miljoner indiska hushåll fick förra året utbetalningar för jobb utförda enligt Manrega till en kostnad på runt 120 miljarder kronor för den indiska staten. Och trots att många fattiga landsbygdsbor definitivt har fått det bättre på grund av Marrega, så är frågan vad lagen betytt för den indiska ekonomin. Jordbruket borde industrialiseras, menar kritikerna, inte göra folk beroende av arbete som utförs för hand. Pengarna borde istället satsas på vad som verkligen behövs för att lyfta folk ur fattigdomen och få fart på den indiska ekonomin. –nämligen utbildning för Indiens flera hundra miljoner analfabeter. Men framför allt handlar kritiken om ett återkommande problem för den indiska staten – korruptionen. Fusket är utbrett, pengar försvinner ner i lokalpolitikers fickor, folk som inte jobbar får lön och folk som vill ha jobb blir utan. Namaste. Jag kommer till byn Jesma, där en grupp bybor har samlats utanför skolan. När jag frågar om man rega blir stämningen uppjagad eftersom hela byn har ansökt om jobb men blivit totalt ignorerade av de lokala myndigheterna. Kya en äldre kvinna i orange sari och rött märke i pannan, i byns politiska representant. Jag samlade in ansökningarna från alla i byn och lämnade in dem till kommunkontoret i juni. Men några jobb har inte blivit och vi har inte fått någon förklaring till varför, säger Kagowaj. Några av byborna har tidigare haft man regajobb, men då bara fått ut delar av sin lön. Kagowaj säger att byn verkligen behöver man rega, för just nu finns det inga andra jobb. Inte ens dagjobb för sardarerna går det att få just nu. Som det är nu sitter alla bara och väntar på manregajobben som vi har blivit lovade, säger Kaj En skumpig bilresa senare lyckas jag få tag på regionens högste tjänsteman som ansvarar för utdelningen av manregajobb, Harry Singshara. Do you speak English? han är på väg till ett annat möte och jag får göra intervjun där våra bilar har stannat till vid vägkanten. Ji i me aapko säger att det kan ha förekommit felaktiga utbetalningar ibland men att Jasmabornar visst får jobb om de vill. Han säger att byborna ofta bara ansöker om jobb men sen struntar i att komma om de har fullt upp med sina egna smodlingar. Många bybor är helt enkelt inte så intresserade av man jobb när det väl kommer till kritan, anser han. Och att korruptionen skulle vara ett problem tycker han inte alls. Systemet här är väl skyddat mot korruption, säger Harris Singh Sen måste han hasta vidare. Jag åker hem till Motilal som flyttade hit i trakten för 30 år sedan för att jobba som hjälparbetare. På senare år har en av hans viktigaste arbetsuppgifter varit att verka för att byborna ska få de anrega jobb som de har rätt till. Motilal bjuder på sött te med mjölk och skrattar när jag säger att Harris sin käran förnekat att det skulle förekomma korruption. Ooh. Every government employee denies these things. Så där säger de alltid säger Motilal. Det är enklast för tjänstemän och politiker att förneka alla problem och säga att det är de fattiga som inte vill jobba. Men det är klart att de fattiga jobbar. Om de inte gjorde det skulle varken det indiska jordbruket eller den indiska staten gå runt, säger Motilal. From the Från början, efter freedom, white people went from here and black people come in the bureaucracy. They are exploiting in the same manner to the poor people. Ända sedan Indiens självständighet har det funnits en klass som förser sig med de statliga välbetalda bekväma jobben och hos dem finns det ingen egentlig vilja att skapa utvecklingsmöjligheter för de fattiga. Hela systemet är beroende av att det ska finnas lågkastiga människor som kan utnyttjas till hårt arbete säger Motilal. The meek with government local people otherwise the big farmers will not get the Labor, cheap labor. Om sardarna behöver arbetskraft till skörden ber de helt enkelt tjänstemännen att inte skapa några man jobb just då säger Motilal. Samtidigt tycker han att manrega, när det väl funkar, har inneburit skillnad för människorna här. This Area is suffering from the chronic hunger. Become the for them actually here. Det här är en trakt där folk hungrar. De har inte pengar till mat för dagen. För de som lyckas få med en regajobb så är det faktiskt en livlina, säger Motilal. Arbetet på dammbygget är slut för dagen. Badan Vajje bjuder in mig i sitt hus där sju personer sover på mattor direkt på jordgolvet och all mat lagas över öppen eld i samma rum. På väggarna hänger bilder av Kali och Gudenschiva- och så några filmstjärnor som ett av barnen satt upp och som Badan varje inte vet vilka de är. Jag frågar henne vad hon önskar sig för framtid för sina barn. Hon säger att hon drömmer om att de ska få jobba för staten, men inte på manliga jobb utan som tjänstemän. Har vi käror, Ranikito, Jinny Har vi? Har vi min dröm är att de och mina barn som gått i skolan ska få bra jobb som statliga tjänstemän, sa badan Vaje i byn Sunda, som konfliktskajsa Boglin hade träffat ute på den indiska landsbygden. Och från den nordöstra delstaten Rajasthan ska vi återvända söderut till landets finansiella centrum Mumbai. Genom det rök- och avgastäta diset som ständigt vilar över stan anar man skyskraporna som reser sig mot himlen. Där ibland världens dyraste privatbostad, det 27 våningar höga huset som Indiens rikaste man låtit bygga åt sig och sin familj för närmare 2 miljarder dollar. Inte särskilt långt ifrån Asiens största slumområde som ligger mitt i centrala Mumbai. Och till Mumbai åkte jag för att möta den politiska analytikern och författaren Shankar Aje. För ovanligheten skull en stängd restaurang här i stan som annars aldrig tycks vila oavsett tid på dygnet. Men efter en stund dyker Shankar Aje upp och vi bestämmer oss för att gå till en park en bit bort från trafikbruset för att prata om hans alldeles färska bok Accidental India, Tillfälligheternas Indien. The book is a kind of wake up call. It's a kind of establishing that while the pattern might be fascinating, it is dangerous for a large population to wait for a crisis to get change. Shankara är allvarligt oroad över läget i Indien och han hoppas att boken ska fungera som en väckarklocka. Han skildrar hur Indien under de 6 decennierna sedan självständigheten har etablerat ett mönster. Inte förrän landet befinner sig i en allvarlig kris lyckas politikerna komma överens om en förändring. Men vi har inte råd att vänta på ännu en kris innan politikerna inser att de måste agera, säger han. Why should millions suffer? Because the political establishment looks at everything through its prism of electoral dividend. Varför ska miljontals människor behöva lida medan politikerna bara ser till det som gynnar dem själva för att säkra så många röster som möjligt i nästa val, undrar Shankarajar. Det är inte bara den ekonomiska krisen som oroar. Vi måste importera en stor del av vår energiförbrukning- och fortfarande saknar en fjärdedel av befolkningen tillgång till el. och Många saknar rent vatten, säger Shankar och räknar upp en rad tysta kriser som hotar Indien. Det som behövs är verklig utveckling- Utbildning, grundläggande hälsovård, riktiga jobb istället för tillfälliga hjälpprogram där en stor del av maten ändå inte når fram och ett par tusen barn dör av undernäring varje dag. Om Indiens ledare inte lyckades lyfta landets fattiga misären under åren av rekordtillväxt i början av 2000-talet, hur ska det gå nu när ekonomin kraftigt bromsar in medan befolkningen fortsätter att växa? Politikernas oförmåga att komma överens förklarar Shankar Ayer också med att de aldrig kan nöja sig med det som är gott nog. The andra peculiar problem in India is that always the better has been the enemy of good. So we always try to get the perfect solution instead of getting it on and then sort of sorting it out. India had the worst famines in the 18th and 19th century. When we became independent we should have focused on agriculture we did not. The Argumenten var att om vi investerar i in agrikulturen– –så kommer det att rika rådgöriga. Så so vi gjorde det inte. Industrialiseringen av jordbruket borde ha varit Indiens främsta prioritet– –redan vid självständigheten. Men då lät man bli med motiveringen att det hade kunnat gynna de rika jordägarna– –berättar Shankar Ajar om ett av flera destruktiva mönster– –han tycker sig se i det självständiga Indiens korta politiska historia. Och i takt med att förtroendet för de politiska ledarna urholkas ser han en ny fara växa fram. What is worrisome is that indecision, chaos, frustrations make autocracy very alluring. So I worry that people might elect leaders who seem decisive but are actually autocratic, and that's the danger for democracy. Obeslutsamhet, kaos och frustration är den perfekta mixen för att få en envåldshärskare att framstå som ett lockande alternativ. Och Shankar Ayer är inte ensam om sin oro. By and large, democracy seems to have failed us in delivering the the good things. I am not making a case for totalitarian regimes, but I am just making a case for a, a rethink at some of the parameters. Partasen är en av Indiens tongivande ekonomer. Han leder bland annat Delhi School of Economics och har undervisat vid en rad brittiska och amerikanska universitet. Och Joram, han är släkt med ekonomipristagaren Amartya Sen. Demokratin i Indien har misslyckats med att tillgodose de grundläggande behoven för alla indier, säger Sen. utan att för den skull vilja se ett annat system. Vi behöver snarare utveckla det demokratiska systemet, förklarar han, där vi sitter i kulturhuset India International Centers trädgård, en av flera oaser i den vidsträckta huvudstaden. Och snart kommer vi in på ämnet som ofta återkommer i samtalen här, som vi också hörde i Lotten Collins reportage ligger jämförelsen med Kina nära till hans. För hur kommer det sig att Kina har kunnat springa förbi Indien så snabbt i sin ekonomiska utveckling? There is no doubt about the fact that the Chinese get things done det som får många att avundas är det faktum att kineserna får saker och ting gjorda medan indien mer påminner om södra italien med sin korrupta och politiska handlingsförlamning Visst, Kina kan driva igenom sin politik med tvång. De behöver inte få med sig massorna. Men en hel del bygger också på klok politik, hävdar Parta Sen. Och han tycker att Indien har något att lära av den kinesiska ledningens beslutsamhet att utveckla landet. Liksom Shankarajar i Mumbai tror också Parta Sen att risken är stor att människor här kommer att börja ropa efter en auktoritär ledare om de inte får se några tecken på förändring i Indien. Um... People then yearn for some very strong fascist kind of uh, leadership. So, so the dangers are there. Uh, so, therefore, we have to do some very serious thinking. That you know, why is it that democracy somehow has been captured by a few, so that the gains from democracy have not percolated down, and for the poorest of the poor, it basically means that they go to go out to vote once in five years and not much more of democracy do they see. Vi måste kunna ifrågasätta varför demokratin har blivit kidnappad av ett fåtal som gynnas av systemet, medan de allra fattigaste reduceras till sina röster vart femte år, säger Partazen. En bit bort från det lummiga villaområdet där de engelska kolonialherrarna höll till på sin tid vid Jantarmantaplatsen, där pågår ett politiskt torgmöte. Ett par hundra åhörare har samlats för att lyssna på Rinda Kallat, medlem av kommunistpartiets centralkommitté och ledamot i parlamentets underhus. Och trots att hon själv sitter där är hon frustrerad över låsningen i parlamentet. Well, I believe it does undermine democracy because when parliament is not functioning, certainly critical issues of uh, the people don't get reflected by their representatives. And unfortunately in this case, both the ruling party, which is a Congress party, and the main opposition party, which is a Bharatiya Janata party, are, uh, you know. Uh, det här bidrar till att undergräva förtroendet för demokratin, säger Rinda Kallat. De frågor som är viktiga för medborgarna kommer inte upp till diskussion. Och det regerande kongresspartiet och oppositionen BJP är lika skyldiga, anser hon. På ett annat mer stillsamt och kostymklätt möte träffar en av hennes kollegor, Hamdullah Said från kongresspartiet. Han är med sina 26 år parlamentets yngste ledamot, men någon ungdomlig iver ger han inte uttryck för. Kritiken mot politikernas brist på handlingskraft tar han med ro. Det flyter på bra, säger Hamdullah Said. Varje parlament har sina problem, det är inte konstigare än så- hur ser han då på sitt eget ansvar som politiker att bidra till landets utveckling? Här finns också mycket att vara nöjd med tycker han. Våra ledare har visioner many youth who are qualified who are unemployed so it gives some kind of a solace to all those unemployed youths of the country if you look at the population of india it is 1.2 billion våra ledare har genomdrivit en rad reformer för att hjälpa de fattigaste regeringens jobbprogram anrega är bara ett exempel det ger ungdomar som är arbetslösa och outbildade tillfälligt arbete indien har en befolkning på 1.2 miljarder människor och med det här får de i alla fall lite lindring i nöden, sa Hamdola Said, som jag träffade igår på ett möte om hur det parlamentariska arbetet kan göras mer genomskinligt. Ja, välkomna tillbaka till ett tak i Gurgaon, en första till New Delhi där vi sänder konflikt idag. Jag står här tillsammans med dagens gäster, frilansjournalist Julia Vireus och Magnus Oskarsson som jobbar här på ett av många svenska företag som finns runt om oss. Från hundradagars jobb i Rajasthan till diskussion om IKEA och Walmart ska få öppna i Indien, kontrasterna är ofta väldigt drastiska. Julia, vad säger du här om Indien? Det är otroliga kontraster och som det kom fram i reportaget så är ledarskapet under all kritik. Det står ju och stampar mycket eller den sociala utvecklingen och står ju stampar för att ledarskapet inte finns där. Många av dem som jag pratade med uttryckte ju verkligen en stor frustration och en allvarlig oro för demokratins tillstånd här i landet. Vad märker du av det, Magnus Oskarsson? Jag märker mycket av, framförallt att det är de yngre människorna, jag menar som jag för mig till exempel, mitt företag, de är väldigt frustrerade, de känner säkert igen sig av det som vi har hört lyssna på här förut idag. Många vill gärna gå ut på gatorna och visa sitt missnöje som kanske, som aldrig skulle göra det annars, som nu skulle gärna vilja göra det för att de är lite, nu är det nog. Vad är det de säger, vad är det de vill ha förändrat, vad vill de göra? Många man pratar med, de vill ju de ha lite mer auktoritärt ledarskap, de ville att det ska, istället som det är idag, det händer ingenting. Det är det här handlingsförlamning som, som, som, som, som ingenting händer. Sen är det ju det här med, med, med Världen är, världen är liten idag så många läser ju på nätet och Facebook som hörde tidigare. Och, och det, det, man vet ju vad som händer i omvärlden. Man ser vad som har hänt med den arabiska våren och, och, och så man kika lite på. Kan det hända i Indien och, och så vidare. Så att man börjar fundera i de banorna också. Även om jag tycker, kommer, tror att det är otroligt att det skulle kunna hända. För att, jag hörde en annan inslag här att man har sett till att det här gagnar apparaten hela systemet. Men för mig är det ju egentligen religionen som sådan gagnar hela systemet. För hinduismen är ju väldigt, väldigt eh, kastsysteminvävt så att det är ju alltid att man kan kasta skit till någon annan. Så att det är ett feudalsamhälle som är lite fruset egentligen som, som, som finns kvar i Indien. som gör att det hämmar utvecklingen på sitt sätt också. Så religionen på sitt sätt och, och byråkratin och demokratin. Eh, allting flikas ihop och gör att det blir väldigt svårt att få fart på det här landet. Och det, det krävs eh, starka ledare både från... Eh, affärssidan och även på, i politiken. Men i politiken för mig det är det väl den stora faran att vi inte får fram några eh, ledare även medelåldern i indiska parlamentet är 65 år och den börjar tycka att det börjar bli lite för ungt eh, och vilket jag tycker är lite märkligt då. Julia Vireus, en eh, indisk eh, vår. Är det, märker du av några revoltungar? Självklart så finns det ju en, en mängd sociala rörelser som som har funnits här länge och det kommer hela tiden nya rörelser och i och med internet och sociala medier. Som det här fallet med de två tjejerna i Mumbai som blev gripna för en väldigt harmlös statsuppdatering har, ju, har jag märkt av jättemycket i mitt Facebookflöde. Och folk är ju förbannade och upprörda och kommer fler liknande fall, vilket jag har gjort. Det var ju en till kille som blev gripen av på grund av en statsuppdatering så det kan ju självklart leda till något mycket större. Det här med hierarkier och strukturer och så är ju uppenbart väldigt viktigt. Och Jag skulle vilja återkomma till den här frågan om, om staten och var den befinner sig någonstans i hela det här komplexa mm. systemet. Vi har det genom de här manrega jobben. Mm. Hela systemet är ju, Indien är ju egentligen regering och staten. De är ju med som sa att petar lite överallt. De finns ju närvarande eh, på många ställen. Eh, den största arbetsgivaren som vi hörde i hela Indien är ju staten. Och, och de skapar arbeten men kanske gör det på fel sätt som jag tycker att det istället ger själv till självhjälp istället. Men jag tror det ger trygghet till väldigt många också att staten är väldigt involverad. Det, jag tror det bygger på lite tradition att det har funnits så himla länge det här korruption, ingenting nytt i det här landet eller just staten har alltid varit väldigt stark men det är nu när man börjar jämföra sig med alla, alla länder runt omkring vad händer i övriga världen när det blir uppenbart för dem att det händer saker på andra ställen och inte i Indien jämfört med Kina och som är lika många, varför är inte vi där? Allting är mycket mer transparent idag, det var det inte tidigare för 30 år sedan då kunde man köra sitt eget race på ett annat sätt. Många som jag har pratat med, de påpekar just det här att, att Indien står vid en skidig väg idag. Håller ni med om det? Ja, det håller jag absolut med. Idag tycker jag om vi pratar om väg lite metaforer. Menar, vi åker på en grusväg idag. Det känns som att det, det, det, går, det är en väldigt eh, hålig grusväg. och Vi vet inte riktigt vart, vart är vi är på väg. Eh, jag hoppas väl efter, eh, jag tror det kommer ta tid till en ny val 2014. För att, förhoppningsvis vi blir asfalterade den här vägen. För att, det, det, det krävs förändringar men jag är väl som många andra kanske de olika inslagen lite ja, pessimist jag brukar vara väldigt optimistisk av mig om naturen men jag är lite pessimist för att Kongresspartiet har suttit vid makten nästan alla år sedan, de kom, sedan det blev, eh, Indien blev befriad från britterna. Det har inte hänt så mycket. Det har mer en monarki. Det är som fruset system. Så jag ser vad skulle kunna ruska om hela den här nationen till egentligen att kom, komma fram till nytt? Jag är, är lite pessimist vad, vad skulle de kunna komma med? Det, det är lite svårt. Idag är det ju väldigt många företag i Indien som har väldigt massa pengar som de sitter på. Men ingen vågar investera i, in, för det finns inga klara regelsystem och inga regler på plats. Det är de är investerar och köper företag utomlands som typ man köper upp Jagar eller nu tittar man på andra investeringsobjekt så att det är ju inte problem att det inte finns några pengar i Indien det är absolut inte det, men det är ingen vågar investera för att regelsystemet är så oklart vad kommer att hända och dessutom det ett nyval kommer reglerna då finnas kvar Julia Virius, avslutningsvis, vad ser du för olika vägar som Indien kan gå vidare på? Just nu så befinner sig in i ett vakuum. Det finns ingenting, inget ledarskap. Det finns väldigt få reformer som, man kan, som drivs igenom just nu. Man väntar på vad som kommer att ske efter nästa val 2014. Så antingen så kan ju BJP, Högerpartiet, öppna upp marknaderna väldigt, väldigt snabbt. Det är möjligt och antingen så kan det fortsätta ännu längre att att vakumet består, eller så kan det hända något helt annat. Det är jättesvårt att säga. Ja, med det tackar jag mina gäster här på ett tak i Gurgaon, ett par mil söder om Delhi. Tack Magnus Oskarsson, vd för företaget Rockstech och vice ordförande för Svenska Handelskammaren här i New Delhi. Och tack till Julia Vireus, frilansjournalist med bas i New Delhi. Mer om Indien och de personer ni har fått möta i dagens program kan ni läsa på vår hemsida under sverigesradio.se. Vill ni höra av er till programmet nå ni oss på mejladressen srse Om en vecka är Konflikt tillbaka och då handlar programmet om den senaste tidens dramatik i Gaza. Med det tackar vi för oss från New Delhi, producent Lotten Kolin, reporter Kajsa Boglind och jag Daniela Markvart.